а затим масово запишеться в громадяни УРД. Але несподівано звіявся вітер, сильний західний вітер. Він підхопив Назарієву кулю, трохи погайдав її туди-сюди над Хотином для забави натовпу, а потім вхопив і підніс на той берег Дністра. Кулю несло, вона зменшувалась у розмірах і зрештою зачепилась за дзвінницю в віддаленому селі. Не буде на гірної проповіді, відзначив про себе автовізій. Може, ще ненька Україна приведе до тями цей розпропагандований натовп. Але золотий човен з блакитним вітрилом не з'являвся. А він і не міг з'явитися, бо ще вночі був місцевими браконьєрами підлов крадений, перефарбований і проданий колегам на подільському боці за тисячу гривень. Власне, це був не стільки човен, скільки катер з дизельним мотором, куплений оргкомітетом на умисте задля святої справи. Але тепер його нема. Мало того, браконьєри, що, як відомо, нічого святого у своїх нічемних душах не мають, взяли вітрило, цілком зайве на моторному катері, і, аби знищити сліди свого злочину, нарвали собі з нього ноч. Тому золотий човен з блакитним вітрилом не прийшов. Ненька Україна і тридцять чорнобрових українських красунь, яких оргкомітет завбачливо вивіз у досвіта на місце, де їх мав забрати човен, довго чекали. Потім дуже зголодніли, потім трохи співали тужливих пісень, потім почали лаятись, потім плакати, потім ще дужче зголодніли. Вони прийшли в хотин геть розлючені, голодні, обтріпані. В неньки з червоних чобіт, Відірвався обцаз зі срібною підківкою, і вона дуже смішно кульгала, причому її розкішні перса дуже неестетично звисали на один бік. Дівчата погубили свої вінки зі стрічками, по їх лицях порозмашчувались рожеві рум'янці та чорні її брови, і вони вже мали вигляд студенток, що повертаються з картоплі. На довершення всього в Хотині на них ніхто не чекав, і самого архкомітету ніхто не бачив, і навіть про чоловіка такого не чув тяжко нарікаючи на свою дівочу долю, ненька та українські красуні своїм коштом на автобусі відбули в Чернівці. А на Хотинських пагорбах тим часом діяло щось зовсім недуховне і недобре. До мікрофона дорвався якийсь опецьок з круглим, як у п'яного китайця лицем, та в шкіряній кепці. Він випнув своє вгодоване черевце і закричав «Браття славяни!» Позор українському великодержавному шовінізму, долой, Севастополь руський город да й вообще весь Крим русський, браття. В ознаменуванні осужденні українського гегемонізму, я призиваю вас піддержати мой почин і начать уничтожать символи українського мілітаризму. Делай як я. Кругляк витягнув з кишені зіжмаканий державний синьожовний прапор України, кинув його на поміст ретельно витер об нього ноги, потім підняв прапор і почав його рвати на клапті. Натоп, над яким хиталося море червоних прапорів з корапленням чорних, радісно заверіщав. «А тепер, друзі мої», – провадив далі Кругляк, «да буде воля народів, да упаде священний гнев русского народа на эту троїцу злодіїв, на етих ізменніков і врагов всього русского. Поджигайте!» Пусть і в воду будіть, їм так же жарко. На поміст вискочили бородаті дядьки. Вони встановили символічні шибениці, на яких висіли ганчір'яні ляльки, що зображали гетьманів Сагайдачного, Виговського та Мазепу. Через кілька хвилин ляльки, попередньо облиті гасом, вже горіли, як Москва у 1618-му. 1812 та 1941 роках. Да здравствует, свободна Російська імперія! верещав кругляк, що вже став червоним, як московський городничий. Да здравствует 1 мая, День Солідарності всіх русських. Палаючі ляльки скинули з помосту. І сходами, якими мала підійматися ненька до єднання з вищим добром, штовхали до Дністра. «Позор ОН! Позор СНБ! Позор режиму!» – скандував натовп.